Забагато крові втратив, сказала вона, поруючись коло свого принчандалля. Ну і струс мозку до того. Певно, кастетом уготили, сказав я, не розплющуючи очей. В машині, скоріш за все. Дивно, що я не пригадую. Млість не минала. Господи, а воно ж болітиме ще дужче. Вдома, правда, є кілька ампул отовдобратись хочіть то вколотись, поки на стіну не поліз. Тім, подумав я, навряд чи вдасться, зараз привезуть того зарізяку і, хоч не хоче, а кому ж, як не мені доведеться його розкручувати». То акцію не відкладаєте? поспитала цуцичок, затискаючи пінцетом криву хірургічну голку. Я розплющив очі. Ти що, звався я до неї, скоса блимкаючи на ті приготування, хочеш оте страхіття заганяти мені в довбешку? І, Богу, ви обоє мене на той світ запровадите. Слухай, звернувся я до Мурата. Смішки смішками, а як я утяму, того сексота то все-таки братимуть. Мурат зиркнув на мене через плече. «Запізно?» – обізвався він по хвилі. «Запізно похопився?» «Загребли так швидко». Мурат кивнув, продовжуючи розглядати мене, мов комаху. «Ти, – врешті спитав він, – ще щось хочеш сказати?» Суцичок звела до купи краї рани і зробила перший стібок. Я ж подих затомував. Люди добрі. З глузду можна було з'їхати так боліло. Ну, гаразд, сказав я, насилу переводячи дух. Гаразд. Я бачу, тут усі розумні. Тільки в мене писок, хоч гарбузи виїдай. Я трохи помовчав, сіпаючись від болю. Звісно, без тартару кожен з нас ніщо. І кожен стоятиме до кінця. Тут і мови нема. А все ж... А все ж я знову заплющився. Ви знаєш, у нас був старшина, дурний як валянок. Але мав приказку. Ти вопрос я ответ. То давай з'ясуємо. Я стріпнув головою. Врешті, що тут церемонії розводити? Я хотів би знати, фірма що... Воюватиме з державою? Мурат обернувся до мене з тим корпусом. Це відмова? Ні, відказав я. Це питання. Цуцичок мовчала. Лише пальчики її вправні та жваві, так і моготіли коло мене. Я, от того, правда, почувався так, наче мене підсмажують на пательні. Річ у тому не втерпів я, коли мовчання затяглося. Я хотів з'ясувати тобі таке, бачиш, ця держава – форма нашого існування. Ми функціонуємо в межах її писаних і неписаних законів. Ми користаємо з її недосконалостей. Але, до горла підкотила нудота, я знов замовк. Але це триватиме рівно до того моменту, поки ми не замахнемось на саму державу. І допіру це станеться. Ти, здається, щось сказав про армію, обернувся до мене Мурат. А, а вже ж, потвердив я, збившись із пантелику. Мурат замислено кивнув. Бачиш, почав він дивлячись у вікно. Я міг би і не вступати з тобою в цей диспут. Ти добре тямиш, що ми тут всі пов'язані одним зашморгом. І варто мені лише наказати, як ти, ти скорився б, чи не так? Я стенув плечима. Звісно, що скорився б. Але ж не про це мова. Ми... Тому я й хотів нагадати тобі одну з твоїх же згадок, афганських. Пам'ятаєш, ти розповідав про тих прибалтів із розвідбатальйону, котрі вчинили заколот, а під час нічної операції свої накрили її птурсами?